2000 amazazpian bakeprozesuak prozesuak izan duzer erran. Urtea kronologiko kisegituz, armagabetzea bake prozesuaren zerbitzura lemapean, Foroa antolatu zuen bake martxoan biarritzen. Kolombiako armagabetzea bake prozesuaren baitan, izantzen ezta baidetarik bat, eta Berghof Fundazioko Veronik Dodue, Michel Benak biarritzeko hau zapesa, Jean-Jone Etxegarai Euskal Elkargoko presidentea, Michel Beroko Irigoin, edo Michel Tubianak parte hartuzuten besteak beste biarritzeko foro hortan. Marxo hondarreanaldiz jendarte zibileko berrogei bat pertsonek dei egin apirilaren apirlarren zortzan iraganentzen armagabetze egunera. Egun hori baiionan iraganentzela ere zehaztu zuten. Honla beraz, apirlaren zortzia etaren armagabetze eguna iritsi zen, egun luze eta korapilatsua arantza hidiederrek laburbiltzen diguna. Eguna hasi zen prentsaureko masibo batekin. Goizeko behatziak aintzin egiaztatze batzordeak antolatu zuena. Egun guzian zehar eskertua izan den janrone etxegarai baionako auzapezak hartu zuen lehenik hitza eta gogoan hartu dute aldiguziz, aiette eta etaren suetena duela sei urte egintzena. Il s'agit du dernier konflit armé aneurope e iletan kilpren fina. C'est dans ces termes que Jonathan Powell s'est exprimé en octobre 2011, au moment où s'ouvre la conférence internationale d'Aieté. Etxe garaien inguruan, Harold Good, irlandako apes protestantea eta bertako bakeprosesuan partertzea undiaukanzuena, Mateo Zupi, atzar apes pikua eta Michel Tubiana giza eskubideen ligako oorezko presidentea. Ondotik Ram Manika Ligam egiaztatze batzordeko buruak hitza hartu du. Espikatu du larun bat goizean Txetx Echeverrik etak fornitutako zuluen elbideak haien esku utzi zituela. In pursuens of this objective, today the commission received from John Noel Echeverri, a representative of Bas civil society, information, ...regarding the location of ETA's weapons, ammunition and explosives. Goizeko prentxaurrekoan berak argi utzi zuen ETA desarmatuada. Ondoko prentxaurrekoan, Michel Berroko irigoinek... ...elementu gehiago emantzituen armagabetzeaz eta goizeko sortzi Zuluen agertzeaz. Handira, gutxi gora bera hogei observadore Zulu bakots... ...akreditazioa daukotanak gure aldetik eta engehiatu direnak bake artisauen bide baloretan eta helburuetan. Horren ondotik aldiz, Maiatzaren Seian, Michel Bergunianen heriotzaren berri izan ginuen. Baionako ospitalean, zendu zen, duzen, irurogeita urte betetzekoak zituela. Eta prezeski, lusoko atxiloketak gogoan, iraila ondarrean, Eun bat artista bildu ziren a herriko plazan ama ez, nez, musikatalde dantzari edo bertsolari, kulturgilen ekintza zen, Luoko gertakarien ondotik sortu artisten kolekkiboak biltzatu zuena beraiek ere bakeprozesuaren alde eta Frantses gobernuaren aldetik keinu bat izan zitekeenaren berri iritsi zen ere azaroan eta hau da beraz DPS estatutua kendu Siela zazpi Euskalpreso Politikori. Urriaren hemertzian, Justizia Ministerioan hartua izan zen bakearen aldeko ordizkaritzaren erranetan sortu den lan espazioaren lehen keinu bat da hau. Pake prozesua markatu duen beste ekimenetarik bat da Frantziako presondegien itzulia, etxeratxare eta bagoaz kolektiboek antolatua. Azaroaren amaseian hasi zen, orain presoak, lemapean eta presondegiz presondegi, martxa geoko kartzelara iritsi zen abenduaren zazpian. Han, geoko presondegian, Bildu Ziren, Marisol Iparragirre eta Mikel Albizu Antza Euskal Preso Politikoen kolektiboko mintzakideekin, Max Brisson, Ben Zambru eta Jose Bove parlamentariak. Berreun bat, pertsona, elkartu ziren beraz, gehon, fleu jimejozizera joateko ondotik, eta handik, frenera, abenduaren bederatzean Parisko manifestazioarekin bukatzeko. Eta Goizberrin, Michel Tubiana giza eskubideen ligako Oresko presidenteari egin elgarrizketan, Parisen antolatua zen ekimenaren garrantzia azpimarratu zigun honek. Je pense que uh, il faut que cette manifestation soit un succès déjà, si j'en juge, je nombre de Ikouchi de... Parisera dzenbate euskale gitar euh, jonen den, manifestaldi hori jada arakastatabatik. Mais il faut qu'elle soit encore plus Parce que c'est elle qui permettra à la fois de vérifieren gehiago zan behar du. Bakibideogen karrietarat, horrek erakutxiko beiti autoritater Euskallerigi guzzi larrikapen horien gibeletik de la, eta bat ere bat dela eta egiazko elkertasun batere badela. Frantziako beste eskoalalde ganik ere badela parte hartze bat parisikoaren Y compris la région parisienne à cette démarche de paix. Et euh, là comme ailleurs, je ne connais pas de situation, ez dut ezagutzen egoerarik nun ten indamanik behar. ce rapport de force de bakua eta demokratikoa iizen ni daike bakipurzisugunen ildutik, Baan da besteazz ez du furitu handirik emanen. Dans la ligne de ce processus de paix, mais néanmoins il faut l'établir car sinon nous irons au minimum moins vite et au pire pas très loin. Desmont! But this not dedicated to the young people. Fermin Muguruza, Muz eta Akim, girotu dute Monpah Nazetik Boban plazara ino eginden manifestalia. Batzuk besperatik etorriak besteak autobusez gauean edo treinez goiztean, azkenean erran bezala Amaika Mila Bertsonak ondatu dituzte Parisko karriketan. Iraintzat Jodu San Juan etxe Euskal Elkarkoko presidenteak Francesko gobernua oraindik bake prozesuan engaiatu ez izana. J'ai même parlé d'insultes parce que, au de six ans, alors même que le processus de paix est lancé à IET, à l'initiative de Kofi Annan, c'est en octobre 2011, que six ans plus tard, nous n'avions jamais obtenu de la part de l'État français, pas plus que de l'État espagnol, la moindre participation à ce processus de paix. Anais Finoza, bakebideako presidenteak, mobilizazioa arrakastatsua izan dela eta Parisi nor duen parean erakutsi zaiola adierazi digu. Kausitu duguna da Pariseri adieraztea nor zuen parean eta norren kontra edo gehiago eran, ez badu egiten norekin topo egingo duen eta hori zen ere gurea gure, gure apostoa ulektzea hemen, hemen erri bat duzu eta erri hori batera tazunez, ari da zuri eskatzen, sakzaitez eta pausuak horain. Itzertzeak eta gero musika eta kontzertuekin bururatu da manifestazioa, hotzak gaina harturik 0 azpiko temperaturak baitziren larumatean Parisen. <tutu> Ara, hauek beraz, 2008 azpiak bake prozesuaren inguruan eman dizkigunak, ondoko itzordua presoen gaiarekin urtarrilaren amairuan bilbon den manifestazioan.